Одночасно ти думаєш про те, що колись це була твоя шкіра, і ти жила в ній, такий веселій, живій, і тобі зовсім не було страшно і тісно в ній. — Чи боляче, гадюці, міняти шкіру? — спитала я Іванка Джона, коли ми йшли лісовою стежкою до тих снігів на верхівці гори, куди я боялася дістатися сама. — Гадаю, що так, — відповів він. Щось міняти взагалі боляче. Уяви, як вона повзе ще незахищеним черевом по камінню. А потім луска щільніше, і усе налагоджується. Так, я про це не подумала. Як вона повзе потім. Мабуть, це також боляче, певний час. Важкий, мур, тут ліс був засипаний сухими сосновими голками, з-під яких виглядали пружні вологі капелюшки грибів. Вони були, мов, льодяники. Їх кортіло облизати. «Чому я ніколи не пам'ятаю, як ми кохаємося?» – спитала я. «Справді?» – здивувався він. «Тобі погано зі мною?» «Ні, навпаки. Так добре, що я літаю. Але потім, після. Це так дивно, як...» Я не знала, з чим можна порівняти. Було таке враження, що ми кохаємося увесь час, навіть тоді коли ось так ідемо лісом і розмовляємо, щоби зрозуміти світ достатньо одного Маркеса, навіть достатньо одного роману «Сто років самотності». Тобто відчути частину краще, ніж все життя полювати за цілісністю, якої, до речі, немає. Нечутно відділяються від нас оболонки. Ось вони, як цигарковий дим, злітають угору вище, вище, Тут у лісі прохолодно, тому вони опиняються в незнайомій кімнаті, де у важких храмах течуть дзеркала, а в них рояться солодкі сонні бджоли. Життя звичка, людина в ньому, найнегармонійніша істота, бо вона рефлексує на кожному кроці і на кожному кроці бреше, бреше собі, іншим. Уяви, як було тяжку Галілею, доводити натовпу невігласів, те, що він знав, що довів математично і на що поклав життя, і відступити. Але уяви, з яким надривом, з якою енергетикою він вигукнув свої останні слова про те, що вона обертається. Але цей короткий відчайдушний вигук мав розголос на багато поколінь вперед. Можливо, більший ніж томи наукових праць, що були після нього. Ось, під самою стелею ефемерні тіла розпорушуються на тисячі молекул. Чотири ока, немов метелики, б'ються в дзеркала. Все переплітається у важкій єдності. Геній! Той, хто за будь-яких обставин здатен почувати себе вільним. Це свобода від життя, але протилежна самогубству. Чотири руки занурюються в довге волосся, заплющені очі впурхують у дзеркало, з їхніх яблук випадають чорні зернятка, атомний гриб, що піднімається від підлоги, рвучко розбиває ртутну поверхню, роз'єднання блискучих кульок, повернення в тіла, повітряна яма, серце у горлі. Коли ти дуже щасливий! Ні, не про те щастя йдеться, коли ти дуже щасливий, запам'ятай. Усе в твоєму житті відбувається востаннє. А усе, що буде потім, лише ходіння по колах. Я знаю. А ти звідки знаєш про це? Я здригаюсь, він накидає на мої плечі свою куртку. Він думає, що мені холодно. Можливо, мені і справді холодно, бо ми вже забрались досить високо. І скоро дійдемо до тих снігів. Відверто кажучи, я не хочу більше дивитись на сніг, але мені цікаво, що там, на верхівці цієї гори. Насправді, кажу я, я нічого тепер не знаю. Це так цікаво. Це як друге народження, коли ти зовсім новий, зовсім нічого не знаєш про світ. Це таке кайфове відчуття. Все приходить до голови само по собі. Вона в мене зовсім порожня. Мені часом здається, що це... — Нічого! Набагато важливіше за всю інформацію, яка була у ній раніше. За цим я і приїхав сюди звільнитися, — каже він.